מאזין יקר, מאזינה יקרה. בהכנת התנ״ך המוקלט שלפניכם הושקעה עבודה רבה. שנים של לימוד והתעמקות בפירושים שונים וחודשים רבים של הקלטות. נעשה מאמץ להקפיד על קריאה רהוטה ומדויקת מתוך שימת לב למקום הטעם במילה, להנגנה הנכונה של הפסוק ולהגייה ברורה. העבודה נעשתה על פי התנ״ך במהדורת חורב, שהכינה הרב מרדכי ברויר. המלאכה הושלמה בשנת ה' אלפים תשע"א בירושלים. בקשתנו שטוחה בפניכם ברוח הפסוק שבספר דברים, לא תשיג גבול רעך. אל נא תשכפלו את ההקלטה, או תטענו אותה למרשתת, האינטרנט, או תשדרו אותה בכל דרך או אמצעי אלקטרוני. אל נא תעשו בה שימוש מסחרי. תודה.